Agonie și extaz Pista 58 Reveni în capela Sixtină să privească la boltă cu ochii mai pătrunzători. Alcătuirea arhitectonică nu se potrivea cu noasa viziune. Avea nevoie de o nouă boltă, un tavan cu totul diferit, care se pară că a fost construit numai pentru a pune frescele sale în valoare. Știa însă prea bine că nu se poate întoarce la papa să-i ceară un milion de ducați ca să dărâme în tencuiala, locașurile de sus ale soldaților, acoperișul solid de deasupra. Fiind propriul său arhitect, va trebui să reconstruiască bolta aceasta uriașă cu singurul material care îi stătea la îndemână, vopseaua. Numai născocin putea să prefacă tavanul, folosindu-i neajunsurile întocmai cum făcuse cu scobitura din blocul duccio și silindu-și forțele creatoare pe făgașuri în care altfel nu s-ar fi încumetat. Una din două. Ori va fi el mai puternic și va putea preface spațiul acestei bolți, ori forța bolții împotrivindu-se îl va zdrobi. Era hotărât să urce acolo sus pe tavan o omenire mișunând, așa cum Dumnezeu a tot o crease. Omenirea înfățișată în nespusa ei frumusețe cu slăbiciunile ei, cu forțele ei de neînvins. Un adevărat Dumnezeu în puterea lui de a face posibil orice. Trebuia să proiecteze vitalitatea ei fremătătoare, plină de acel tâl care să răstoarne universul astfel încât bolta lui să devină realitate, iar lumea celor care o vor privi să se prefacă în iluzie. Argento și Michi îi construiră o planșetă de lucru în mijlocul pardoselii reci de marmură. Acum știa ce avea bolta de spus și de înfăptuit, numărul freștelor pe care le va putea picta vor fi hotărâte de reconstruirea ei arhitecturală. Trebuia să creeze simultan și subiectul și cadrul. Privi lung la tavanul de deasupra lui. Spațiul central care mergea de-a lungul întregii bolți, îl va folosi pentru legendele mai importante. Despărțirea apelor de pământ, Dumnezeu creând soarele și luna, Dumnezeu creându-i pe Adam și Eva, izgonirea din paradis, legenda lui Noe și a potopului. Acum, în sfârșit, putea să-și plătească datoria față de de la Quercia pentru splendidele scene biblice dăltuite în piatră de Istria pe portalul de la San Petronio. Trebuia să încadreze arhitectural acest compartiment hotărâtor, trebuia de asemenea ca bolta lungă și îngustă să se înfățișeze ochilor dintr-o singură privire ca un tot unitar. La drept vorbind, n-avea de pictat un singur tavan, ci trei. Trebuia să fie un adevărat magician ca să realizeze această forță unificatoare, care va cuprinde toate porțiunile pereților și tavanului, va lega la oaltă elementele, astfel ca fiecare să-l susțină pe celălalt și nicio o sau scenă să nu pară izolată. Soluția îi ceru săptămâni de concentrare, dar până la urmă să-i din cel mai greu defect al tavanului, din cele opt triunghiuri greoaie câte patru de fiecare parte care săreau în ochi. Patru aveau vârfurile pătrunse cu o treime în boltă, iar celelalte patru erau răsturnate cu vârfurile înspre colțuri. Petrecu sute de ore schițându-le în așa fel încât să nu domine tavanul, dar în cele din urmă văzut că va trebui să le schimbe, dându-le însușiri pozitive, ornamentându-le cu compoziții sculpturale bogate, pentru a forma o friză neîntreruptă, un cadru pentru toată compoziția lui dinăuntru. Ideile îi veneau acum atât de nevalnic, rostogolindu-se una peste alta, încât cu greu putea să le urmeze cu mâinile spre alea șterne pe hârtie. Cele 12 pandantive dintre vârfurile triunghiurilor din capete și de pe laturi, le va păstra pentru profeți și sibile, așezați fiecare pe câte un tron larg de marmură. Legând aceste 12 tronuri o cornișe ca de marmură, va merge de jur împrejurul celor patru laturi ale capelei. Această cornișă arhitectonică puternică va servi ca un cadru interior legându-le împreună spre a înconjura cele nouă legende centrale. De fiecare parte a tronului se va afla un putoca de marmură, deasupra lor, închizând panourile din colțuri, se va afla mândra tinerețe bărbătească a lumii, 20 de nuduri, siluetele lor întorcând fața de la panourile uriașe, spre panourile mai mici, umplând colțurile goale. Când Roseli se urcă pe schiele ca să dea jos cuiala pictată cu frește. în timp ce Michi ținea dedesubt o pânză groasă în care o prindea, sosia Argento. Ochii lui castanii erau tulburi și plini de lacrimi. Ce s-a întâmplat, Argento? A murit fratele meu. Michelangelo puse o mână pe umărul tânărului. Îmi pare nespus de rău. Trebuie să mă întorc acasă. Gospodăria familiei e acum a mea. E nevoie să o lucrez. Fratele meu a lăsat copiii mici. Am să fiu contadino. Mă voi insura cu soția fratelui meu ca să-i cresc copiii. Michelangelo lăsă penița din mână. Dar tu nu te împaci cu viața la țară. O să stați prea mult pe schelele astea și mie nu-mi place pictura. Michelangelo își lăsă obosit capul în mâini. Nici mi argento. argiento, dar am de gând să pictez siluetele astea ca și cum ar fi cioplite din blocuri de piatră. Fiecare o să arate ca și cum s-ar putea desprinde direct din tavan și ar cobori jos pe pământ. Tot pictură e. Când vrei să pleci? Astăzi, după prânz. O să-mi lipsești. Îi plăti lui argiento simbria din urmă 37 de ducați de aur. Aceștia erau aproape ultimii bani pe care îi avea. Nu mai primise nimic de la papa din mai în urmă cu 9 luni. Cumpărase mobilă și vopsele, tencuise o parte a tavanului și acoperise cu frește, plătise salariile și cheltuielile de călătorie ale lui Jacopo, Tedesco, Sangalo, Donino, Bugiardini, îi hrănise timp de patru luni. Nu se mai putea gândi să-i ceară papii alți bani până când nu va fi gata cu o parte bună din tavan. Totuși, se gândea cum va putea să picteze măcar un singur panou întreg până când nu va concepe toată bolta. Aceasta înseamnă luni deschise înainte de a putea începe prima frescă. Și tocmai acum, când trebuia să se adâncească mai mult în lucru, nu era nimeni care să-i pregătească masa, să-i măture pe jos și să-i spele o cămașă. Luăm masa în casa liniștită, gândindu-se cu melancolie la zilele când încăperea răsunase de larmă și veselie, când Jacopo spunea anecdote, iar Aristotel ținea conferințe despre scăldători, când bugiardinii fredona cântece de iubire despre Florența. Va fi mai multă liniște acum, dar și tristețe. Va fi singur de tot pe schele în cape la pustie. Capitolul 13 Începu cu potopul, un panou mare, la intrarea capelei. Până în martie, avu cartonul suflat, gata să fie trecut pe tavan. Iarna nu-și descleștase încă strânsoarea în care ținea Roma. În capelă era un fric cumplit. O sută de căldări de jeratic n-ar fi putut încălzi părțile ei cele mai joase. Michelangelo purta ciorapi, brache și cămașa de lână caldă. Roseli, care plecase la Orvieto pentru o comandă bănoasă, îl învățase pe Michi cum să amestece ipsosul și cum să-l întindă. Michelangelo îl ajută să care sacii de var, nisip și pozzolana, pulbere de tufa vulcanică, sus pe treptele pieptișe de pe perete până în vârful schelelor. Acolo, Michi făcea amestecul. Michelangelo, nemulțumit de culoarea galbui pământie a pozzolanei, mai adăugă var și praf de marmură. Apoi, împreună cu Michi, urcă cele trei platforme în scară, pe care Roseli le construise în așa fel încât să se poată tencui și picta creștetul bolții curbate. Miki așternu un strat de Intonaco, apoi prinse cartonul. Michelangelo se slujite bețișor de sacul de carbune și de ocru roșu pentru liniile conturului. Miki coborâ și se apucă să macine culorile jos. Michelangelo se afla acum pe platforma din vârf, la 20 de metri deasupra Pardoseli. În Santa Novella, când se urcase pentru întâia oară pe o schelă, la 13 ani, singur în vârf, deasupra capelei și a lumii, se afla la vreo 4 metri înălțime. Acum avea 34 de ani și, ca și atunci, îi venea amețeală. Capela Sixtină părea atât de goală de acolo de sus, cu creștetul doar la 30 de centimetri sub tavan. Adulmecă ipsosul umed și mirosul pătrunzător al vopselelor proaspăt măcinate. Își întoarse privirea de la pardoseala de marmură, luă o pensulă, o stoarse între degetul mare al mâinii stângi și celelalte degete, amintindu-și că va trebui să-și păstreze culorile apoase la ora aceea dimineții. Îl urmărise pe ghirlandaio pictând destule panouri ca să știe că trebuie să înceapă de deasupra, și să continue lucrul în jos de fiecare parte. Dar îi lipsea experiența adevăratului meșter și, astfel, început să picteze din punctul cel mai însemnat, cel care îl interesa cel mai mult. Partea cea mai din stânga, ultimul petic de pământ verde care se mai zărea din potopul de ape, trunchiul unui pom strâmbat de furtună, trecând apoi spre locul unde mai târziu va picta arca lui Noe, cu ultimii supraviețuitori ai omenirii cățărându-se pe maluri. O femeie ducând un copil în brațe, în timp ce altul mai mare stătea târnat de piciorul ei, un bărbat purtându-și în spate soția nebunită, un șir de capete de tineri și bătrâni care dispăreau, gata să fie înghițiți de apele ce creșteau. Și deasupra tuturor, un tânăr cățărându-se și agățându-se de truntul pomului cu o sforțare disperată de a cuceri punctul cel mai înalt și cel mai prielnic. Picta cu capul și umerii dați mult pe spate, cu ochii privind drept în sus. vopsea îi curgea pe față, umezea la ipsosului ieșea la suprafață și îi picura în ochi. Brațele și spatele îi oboseau repede din cauza ținutei încordate, nefirești. În timpul primei săptămâni, îl lăsă pe micii să te încuiască cu intonacon în fiecare zi, doar suprafețe reduse, lucrând cu grijă, făcând încercări nu numai cu trupurile răsucite ale personajelor, ci și cu gama bogată a tonurilor carnații și a culorilor de albastru, verde și roz ale celor care aveau încă îmbrăcămintea pe ei. Știa că, tencuind doar suprafețe mici, rămâneau vizibile prea multe linii de legătură, că în acest rit. Părerea lui Granacci că lucrarea o să dureze 40 de ani se va dovedi mai întemeiată decât hotărârea lui de a-i destina 4 ani. Totuși, învăța pe măsură ce înainta, acest panou al vieții și al morții în luptă aprigă nu se putea compara cu naturile moarte ale lui Ghirlandaio. Se mulțumea să-și dibuie pe îndelete drumul până în clipa când va fi de plin stăpân pe acest mod de exprimare. La sfârșitul primei săptămâni se stârni dinspre nord un vânt mușcător. Șuierul lui îl ținut rează aproape toată noaptea. De dimineață se duse la Sixtină cu fularul înfășurat în jurul gurii, nesigur, gândindu-se pe când urca scara dacă își va putea încălzi ajuns mâinile ca să țină pensula. Dar când ajunse în vârful celei mai înalte platforme făcute de Roseli, văzu că nu mai era nevoie de pensule fiindcă panoul era stricat. Ipsosul și culorile nu se uscaseră, iar din conturul pomului bătut de furtună și al omului care se cățăra pe mal cu o legătură de haine pe umăr, picura apă. Umezeala care se prelingea, alcătuia un fel de mucegai care acoperea vopseaua, absorbind-o încetul cu încetul. Îl auzi pe Michi în spatele lui, întrebând cu o voce sugrumată. Am făcut prost ipsosul? Trecut mult timp până să-i poată răspunde. Se simțea prea abătut. Eu sunt de vină. Nu mă pricep să amestec vopselele pentru frescă. Au trecut prea mulți ani de când am lucrat la Ghirlandaio și chiar atunci granacii și ceilalți făceau amestecul, iar eu așterneam doar culoarea. Se împletici pe scară în jos cu ochii în lacrimi și se îndreptă orbește spre Palatul Papal, unde așteptă într-o anticameră rece o bucată de timp, care i se păru nesfârșită. Când fu primit, se opri pierdut în fața papii Iulus. Ce este, fiul meu? Arăți rău! Am dat greș. Cum adică? Tot ce am făcut s-a stricat! Atât de repede? Am mărturisit sfinției voastre că nu e meseria mea! Ritică-ți capul, Bonaroti! Nu te-am văzut niciodată, doborât! Îmi place mai mult când te dezlănțui, fie chiar împotriva mea. Tavanul a început să picure. Din pricina umezelii se-i vespe de mucegai. Nu poți să le usuci? Nu știu cum, sfinția ta. Culorile mele sunt înghițite de perete de mucegai cu margini ca sarea. Nu pot să cred că ai dat greș. Se întoarse spre un slujitor. Du-te la San Galo acasă, spune-i să cerceteze imediat tavanul Sixtinei, și întoarcete și raportează-mi ce părere are. Michelangelo se retrase în anticamera rece, se așeză pe o bancă tare și așteptă. Aceasta era cea mai amarnică înfrângere pe care o suferise vreodată. Oricât îi displăcuse să piardă ani de zile cu fresca, acum îi dăruise o concepție măiastră. Nu era obișnuit cu înfrângerea. Era singurul cuvânt în vocabularul său care îi se părea mai rău chiar decât a fi silit să lucreze în domenii ce erau străine. Că papa se va descotorosi de el, nu încăpea nicio îndoială, chiar dacă nereușita lui ca pictor de frește, n-avea nimic a face cu însușirile lui de sculptor în marmură. Fără îndoială că nu i se va mai îngădui să sculpteze cavoul. Când un artist dădea greș atât de jalnic, era ca și terminat. E chestiune de zile ca vestea eșecului său să se răspândească în toată Italia. În loc să se întoarcă la Florența triumfător, se va furișa acasă ca un câine bătut cu coada între picioare. Florența nu-l va ierta. Vorsocotică le-a subminat prestigiul în arta mondială. Gonfalonierul Soderini se va simți dezamăgit. Șederea lui la Vatican se va încheia primejdios în loc să-i aducă o aureolă. Încă un an irosi din viața lui de creator Era atât de cufundat în aceste gânduri negre Încât nu-l văzu pe San Sangalo intrând Se trezi împins de el în sala tronului Înainte de a putea să-și revină Sangalo, ce ai constatat? Întrebă papa Nimic grav, sfinția voastră Michelangelo a aplicat varul amestecat cu prea multă apă Și vântul de nord a făcut apa să iasă deasupra dar e aceeași compoziție pe care o folosea ghirlandaio la Florența," strigă Michelangelo. Am văzut cum o prepara." La Roma, varul e făcut din travertină. Nu se usucă la fel de repede. Podzolana pe care Roseli te-a învățat să o amesteci cu varul, rămâne moale și adesea mucegăiește când se usucă. Înlocuiește pozolana cu pulbere de marmură, folosește mai puțină apă cu acest var și totul va merge bine." Dar ce se întâmplă cu culorile? Trebuie să răzui partea aceea de tavan? Nu. Cu timpul aerul va usca mucegaiul. Culorile nu vor avea de suferit. Dacă Sangalo i-ar fi spus papi că tavanul este cu totul pierdut, până la amiază ar fi fost pe drum spre Florența. Acum putea să se întoarcă însă la bolta lui, deși întâmplările din cursul dimineții îi dăduseră o durere de cap îngrozitoare. Vântul se potoli și a apărut soarele. Ipsosul se uscă repede. Cel care călătorii pe lungul drum al înfrângerii înapoi la Florența, fusa în galo. Când Michelangelo se duse să-l viziteze în piața Scosa Cavalli, găsi mobila acoperită cu un velitor și lucrurile personale ale familiei îngrămădite în holul de la parter. Michelangelo îl întrebă îndurerat, Ce s-a întâmplat?" Sangalo clătină din cap și șopti plin de amărăciune. n am mai primit nicio comandă, nici la Palazzo Giuliano, nici la monetărie. Vreau să zic la palatele cele noi. Știi care e acum singura mea sarcină? Să îngrop canale de scurgere sub străzile principale. O treabă nobilă pentru arhitectul papi, nu-i așa? Ucenicii mei au trecut la bramante. Mi-a luat locul așa cum jurase că va face. A doua zi dimineață, Sangalo plecă împreună cu familia sa, lipsa lor trecând neobservată la Vatican. Sus pe schele, Michelangelo se simți mai singur ca niciodată la Roma. Parcă era el omul de pe frescă, ce zăcea trist și fără speranță pe ultimele stânci cenușii care se înălțau încă deasupra mării, de partea cealaltă a ultimului petic de pământ verde. Pentru potop îi trebuia 32 de zile în șir ca să-l picteze. În timpul ultimelor săptămâni, rămase complet fără bani. Ni s-a lipit burta de și spinării, făcea Haz Mickey. Ceea ce câștigase până atunci investise în case și ferme care sporeau venitul familiei, dar el nu primea de acasă nimic, nici măcar un scudo. Din potrivă, fiecare scrisoare era plină de reproșuri. De ce nu trimitea bani fraților lui ca să-și deschidă prăvălia? ban lui Lodovico să cumpere alte pământuri roditoare pe care le descoperise, de ce nu făcea ca procesul cu mătușa Casandra să fie mutat la Roma, unde putea să susțină mai bine apărarea. Când le citea, se simțea ca unul dintre oamenii goi din mijlocul panoului său, care încercau să se cațere de arca lui Noe, din care alți oameni disperați, temându-se să nu piardă și ultimul lor refugiu, îi amenințau cu măciuci ridicate cum se făcea că doar el nu folosea deloc de pe urma legăturilor cu papa. Tânărul Rafael Sanțio, de curând chemat la Roma de Bramante, concetățeanul său din Urbino și vechi prieten al familiei, își asigurase în scurt timp o lucrare particulară. Papa fusese atât de încântat de grația și farmecul ei, încât îi comandase să picteze frește în stanțe în căperile noului său apartament. După ce se mutase din locuința lui Borgia, de care era silă, papa porunci ca freșcele începute de Signoreli și Sodoma să fie acoperite cu vopsea, așa încât să se vadă doar opera lui Rafael. Primind o arvună generoasă, Rafael închiriase o vilă luxos mobilată unde își instală o tânără și frumoasă țitoare, togmindu i și slugi care să o servească. Era de pe acum înconjurat de admiratori și ucenici, culegând de timpuriu fructele gloriei. Papa îl invita la vânătoare și la mesele intime. Putea fi văzut peste tot, răsfățat, iubit, primind de la toți comenzi, printre altele, decorarea unui pavilion de vară pentru bancherul Chigi. Michelangelo se uită îndelung la pereții de cărămidă nezugrăviți ai casei sale, la încăperile goale, fără perdele sau covoare, doar cu cele câteva mobile uzate pe care le cumpărase. Când Rafael sosise la Roma, Michelangelo se așteptase să vină să-i dea bună ziua, dar Rafael nu se obosi niciodată să facă cei câțiva pași până la Sixtină sau până la el acasă. Într-o seară, când Michelangelo străbătea piața San Pietro, întorcându-se de la boltă cu părul, fața și hainele stropite cu vopsea și ipsos, îl văzu pe Rafael venind spre el, înconjurat de o întreagă suită de admiratori, ucenici și lingușitori. Pe când treceau, Michelangelo spuse sec. Unde te duci cu alaiul ăsta ca un magistru?" Rafael nu se opri, dar îi răspunse usturător. Dar, dumneata, unde te duci singur ca un călău?" Răspunsul îl duru. Deși își dădea seama că izolarea și-o impusese singur, nu se putu împăca. Luă planșeta și își îngropă în lucru foamea și singurătatea, schițând o nouă frescă, jertfa lui Noe. Pe măsură ce siluetele prindeau viață sub degetele și mintea lui, care se mișcau cu aceeași uțeală, Noe cu soția și cei trei fii goi ai lui, împreună cu soțiile lor și berbecul, ce urma să fie jertfit lui Dumnezeu, odaia sa de lucru se umplea de forță și strălucire, de viață și culoare. Foamea, simțământul de izolare, aproape dispărură. Se simțea în siguranță printre prietenii din lumea plăsmuită de el. Cugetă în liniștea casei. Niciodată nu mă simt mai puțin singur decât atunci când sunt singur. Și oftă știindu-se victima propriei sale firi. Capitolul 14 Papa Iulus așteptase cu nerăbdare ziua în care se vadă prima frescă, dar Michelangelo, deși lipsi de bani cum era, îl amânase cu încă 10 zile ca să picteze Sibila Adelfică și pe profetul Joel pe tronurile lor, în pandantivele din cele două laturi ale freștei mai mici, reprezentând beția lui Noe. Voia ca papa să vadă o parte izbutită din siluetele care vor înconjura panourile centrale. Iulus urcă scara veni lângă Michelangelo pe o schelă și cercetă pe cei 55 de bărbați, femei și copii, câțiva lăsând să li se vadă doar capul și umerii, dar cei mai mulți fiind înfățișați în întregime. Papa admiră frumusețea neobișnuită a Sibilei, delfice, cea cu părul negru, puse întrebări asupra bărbatului cu plete albe care își purta fiul mort spre stânci, asupra arcei lui Noe, care părea pe fundal a idoma unui templu grec, și îl întrebă ce mai avea de gând să picteze în celelalte secțiuni. Michelangelo ocoli răspunsurile directe. Avea nevoie de libertate ca să-și poată schimba la nevoie ideile pe măsură ce înainta cu lucrul. Iulus era prea mulțumit ca să stăruie. Spuse domol, celelalte părți ale tavanului vor ieși la fel de bine? Ar trebui să iasă și mai bine, Sfinte Părinte, deoarece pe măsură ce lucrez îmi dau tot mai bine seama care e perspectiva potrivită la această înălțime. Sunt atât de deosebite de freșcele de sub noi. Deosebirile vor deveni tot mai mari pe măsură ce înaintez cu lucrul. Sunt mulțumit de tine, fiule. Am să-i porunces vistiernicului să-ți dea încă 500 de educați. Acum putea să trimite bani acasă spre a liniști cările să-și cumpere de ale mâncării și materiale trebuincioase pentru lucru. Acum va avea înainte luni de tihnă, luni în care va picta grădina paradisului, pe Dumnezeu creându-o pe Eva, iar în inima tavanului pe Dumnezeu creându-l pe Adam. În lunile care urmară nu cunoscu însă deloc tihnă. Prevenit de prietenosul a eu că statuia sa Pieta era mutată din catedrala Sfântul Petru, pentru ca armata de 2500 de lucrători ai lui Bramante să poată dărâma zidul sudic al Bazilicii, spre a face loc primilor piloni noi, urcă în fugă șirurile lungi de trepte și își găsi statuia neștirbită mutată între timp alături în capela mică a Mariei tămăduitoarea de friguri. Liniștindu-se, se opri să privească cum maștri lui Bramante legau otgoane în jurul vechilor coloane din șirul de miază zi. Apoi, Nevenindu-i să-și creadă ochilor și simțind parcă un gol dureros în suflet, văzut marmura străveche și coloanele de graniți sfărâmându-se bucăți, căzând pe pardoseala de piatră măturate ca un moloz și cărate afară. Plăcile comemorative din peretele sudic erau nimicite odată cu zidul care se prăbușea, zdrobind dalele de mozaic antic ale pardoselii. Și puteau să fi fost salvate cu o cheltuială atât de mică. După câteva zile, într-o dimineață, pe poarta palatului lui Bramante apăru lipită o hârtie în care numele arhitectului era schimbat din Bramante în Ruinante. Prin oraș circula anecdota că Bramante, ciocănind la porțile paradisului, nu fusese lăsat să intre de către Sfântul Petru care îl întrebase De ce mi-ai distrus templul din Roma?" La care acesta răspunse Sfinte Petre, N-ai vrea ca Abramante să dărâme cerul și să-l reclădească? După câte știa, afară de el și de șambelanul Acursio, nimeni n-avea o altă cheie la capela Sixtină. Stăruise asupra acestui lucru pentru ca să nu fie spionat sau stingherit de nimeni în izolarea sa. Pe când lucra la profetul Zaharia, așezat pe tronul uriaș în fundul capelei deasupra locului rezervat mirenilor, a avut senzația că cineva umblă noaptea pe acolo N-avea dovezi sigure, nimic nu era atins sau mutat din loc Dar simțea că nu erau toate chiar așa cum le lăsase Cineva urca mereu scările